Весь бігу ліс він на базар. Добігався, темп, темп, роботою вихідні, бо поки ти вигулюватимешся, хтось обжене, підніметься на заповітну сходинку. Темп-темп. Дзвінок дійшов до нього, як з того світу. Слухаю, ну, як ти? Встав, Готуюся йти в народ. На Бесарабський ринок? Та, мабуть, будь здоровий. Це Леонід. У нього звичка так розмовляти по телефону. Ніби перевіряє важливий пост. Хтось вигадав, що це лишилось з армії, де Леонід служив сержантом. Власне, це він порадив з'їздити до травника. Тепер дивись, турбується. Химерний чоловік. Що не спитає, дасть відповідь. Ходяча енциклопедія. Щоправда, іноді його знанням бракує точності. Та це пусте, принаймні, невизначальне. В уре також є похибки. Хотів купити якось, і не купив. Анахронізм. Коли вже так приспічило, взяли б брога, Зефрона, чи ще якусь солідну річ, доповнили б, видали б. Розумні люди дивляться лише вперед, а там одна лиш перспектива. Стомився. Сів до Кульмана, який білів дитинно чистим аркушем. Йому тепер не сила навіть мислити, вганяє впід. Оглянувся. Кімната захаращена, сумна якась. Дарма, що тут була недавно Ніна. І що він знайшов у ній? Те, що шукав. Не будь, Назаре, циніком. Якщо тобі болить душа, підточена незнаним чимось, швидше купуй зілля. Лікуйся. Волхов обіцяв одужання. сиренький такий дідок. Скоріше Волхвик. Скажи мені, кудесник, любі мінь богов. Він, може, щиро прагнув допомогти, а ти смієсь. Звівся, пройшов неквапно до вікна, поглянув на панораму Києва. Тоді назад до Кульмана. У вихідні тепер не знав, куди себе подіти. Не уявляв, що може бути така напасть, що вільний час тягар нестерпніший, ніж брак часу. Годинник, ретро, пробив дев'яту, можна йти на базар. Звучить? Негарно якось. Іти по траву, по зілля іти – це краще. Іти в народ. І знову ця іронія. Одягся, швидко вийшов. Уже проминувши, сказав сусідці «Здравствуйте». Вона весь час йому морочить голову, щоб одружився, щоб мав дітей. Яке її собаче діло? Ні, ти таки на зараз за ці півроку перемінився. І, як сказала б, Ніна, не в кращий бік. А Ніна чомусь мовчить. Чи терпить, чи їй байдуже. Треба спитати ввечері. Навіщо? Правду кажучи, не запитави досі, чи є рідня у неї. Цю тему вперто не зачіпав. Як і її життя до нього, бо реаліст. Така йому підходить більше ніяких сентиментів, обов'язків, дівочих сліз. І взагалі, для чого Зайві Пута? Він сам як перст, та чим йому від того гірше? Правда, коли хворіє, іноді бува сутужно. Зате, коли здоровий, аж усміхнувся вперше за кілька днів. Це певно волх подіяв, а може Ніна. Учора вона була чудова. На перехресті звернув униз, щоб вийти до голов поштам площі. Йому подобається її нова лиздоба. Фонтани завжди гарно. Вода — це символ руху, джерел життя. Ішов вузькою вулицею і відчував, як тісно йому на ній. Бо Київ — простір і перспектива. Та й виріс він хоча й в старій частині. Усе ж на відкритім обширі, де, скільки й пам'ятає, стоїть Богдану пам'ятник. Гуляв малим на кручі за поруйнованим Михайлівським монастирем, а звідти відкривалися такі безкраї далечі, що забивало подих і підмивало махнуть руками-крилами і полетіти. Може, від того й не любить тіснявий, не терпить, як до нього хтось наближається, переступивши межу одного метра. Зітхнув полегшено, коли побачив готель Москва і пам'ятник ще біля нього, і каскад води, найбільшого з водограїв. У переході, куди спустився невдовзі, не оминув книгарні, промацав звично поглядом ряди книжок, нема нічого путнього. Одні місцеві видання та ще й місцевих авторів. Він прочитав колись одну дві книги. Етруски склеп, який ось ось накриється на вік важкою стелею. Латина он яка була могутня, а де вона? Виходячи з переходу побачив, як шаліють біля води горобчики. Купаються, мов дітлахи на мілководді. Комедія. О! «На як кажуть, і звір біжить», – спинив його рудий високий хлопець, з яким він мав колись хіповий бізнес. «Я курточка, якраз на тебе, джинсова». Я зам'явся. «Недорого, і штатів прямо тепленька», – зашепотів. «Показуй, отут?» – прискали в око, – щоб замили. «Ну...» «Принесу додому. Скажімо, завтра ввечері. Окей? Окей». Потисли руки і розійшли. Колись Назар радів би, що матиме таку обнову, а нині зовсім байдуже було йому, і навіть щось недобре ледь ворухнулося на дні душі. Не став його роздмухувати чи піддавати аналізові, бо знов відчував ту стіну незнану, яку упирав з душею, як тільки прагнув виватися із путь липких буденностей. Він жив не наче у кліпці, що рухалася разом із ним невидима і тому страшна. Годинник на поштамці показував всесвітній час, бо тому щось було завжди хвилююче. У Москві, скажімо, десять, у Парижі вісім, в Нью-Йорку три години. Постояв тут і ніби помандрував, побачив світу іншого. — Do you speak English? — Yes, I do. How can I get to Broadway?